«Тато твій, мама!» Тут Маруся раптом упала боком, головою вниз на Івасове ліжко і гірко жагуче заридала. Івасик обняв її, притулився до її голови своєю головою і теж заридав. Сергій Петрович устав, помацав себе по кишенях, пішов до столу, пошукав очима Взяв грудочку цукру, поклав у рот, губи його дрібно-дрібно тремтіли. І так, смукчучи цукор, витираючи очі, ребром руки, він ходив від дверей до ліжка Івашика. І понуро думав, думав. Розділ дванадцятий. Нарешті діти потроху затихли і довго непорушно лежали. Сергій Петрович підійшов до них і сів на свій стілець. Маруся, не підводячи голови, витягла з кишені біля пояса хусточку, витерла очі та лице, і Васик от сунувся і теж у терсі рукавом сорочці. Маруся підвелася і, дивлячись кудись повз, дядя хрипко, застуджено і мертво промовила «Що ж нам тепер робити?» Сергій Петрович не зразу відповів «А ти сама як думаєш?» – обережно спитав він. Маруся з понурою, злою рішучістю струснула головою. «Я вийду з комсомолу і відмовлюсь бути сексоткою». «А який буде результат?» Ніжно погладив її рукою по руці Сергій Петрович, немов попереджаючи її отчей. «Тебе зараз же арештують. Візьмуть на допит, замучать. І ти підпишеш усе на себе, на батька, на матір, на мене. І на всіх, кого вони тобі назвуть. І нас теж арештують, замучать і, мабуть, уб'ють. Оце все, що вийде із твого хорошого, чесного пориву. Нам, дівчинко, радянським людям унеможливлено бути чесними, сміливими, добрими, правдивими. Це злочинство, за яке ми повинні платити страшними муками і смертю. «А що ж мені робити, Боже мій, з очим?» – скрикнула Маруся, а Івасик аж перевернувся на спину і зараз же знову ліг на бік. Сергій Петрович уважно і неспокійно глянув на сина, і знову повернувся до небоги. Але не відповів їй. «Ну що, дядю, що робити? Як же мені поводитись тепер? Я ж більше не можу так». Тоді дядю злегка перехилився до неї. Ще в такій позі помовчав. І нарешті ще тихіше сказав. «Брехати». Маруся незрозуміло наставила на нього великі очі, і ще мокрими від сліз стрілчистими віями, подібними до довгих знаків оклику, брехати? Кому? Як? У чому? Всім, у всьому, а надто тим, які нас мучать. Це єдиний дитино засіб нашого самозахисту. Зрештою, які всіх слабеньких живих істот на землі. «Ми окуповані діти ворожою воєнною армією Сталіна і його політбюро. Ми не сміємо ні протестувати проти їхніх насильств, ні критикувати, ні навіть виявляти які-небудь ознаки невдоволення. За це окупанти мають право переможців усяко нас карати і без суду вбивати». Отже, як бути окупованим, вони мусять мовчати, слухати завойовників, окупантів, працювати на них навіть посміхатись до них, а як ні, то їх замучать і перестріляють. Так буває раз у раз між завойовниками і завойованими. Це закон війни. Правда, ей люди, и келадни краще на муки биты, Неж посмехатись до котил».